Surja El Kamer Mekase Pes djetë e pes vargje Bismillahir Rahmanir Rahim U afrua ora Dhe u qa hëna E me gjitha të sahir që shohin do një mërkulli Ata kthejnë kur izin dhe thon Kjo është në vazhden e magjive të ti Ata e mohojnë të vërtetën de pasojn dëshirat dhe tekat e tyre për çdo gjë që është e caktuar. Sigurisht që atyre u kanë ardhur histori për të prapësuar nga e keqjia. Një urtësi e përsosur, por para lajmërimit nuk u bën dobi. Prandaj, largohu nga ata o profet, deri ditën kur do të therras lajmëtari në diçka të merrshme. Me sy të përulur do të dalin nga varret si kur të ishin karkalesat të shpërndar duke shpejtuar drejt lajmëtarit, atëhere mohuesi do të thonë, kjo është dit e vështirë. Para tyre i ka përgënjështruar shenja tona populli i nuhut. Ata e kjuanin gënjështar, robin ton, nuhun, i thoshin i shmendur, e pengonin dhe e kërcnonin. Kështu a i i u lutë zotit e vetë. Unë jam i mundur, andaj më ndimo, dhe ne i hapëm dyër të qielit me ujtë rëmbyëshëm dhe i shpërthyëm burimet e tokës e utakuan ujrat për një qëllim të parat saktuar. Nëndërsa nuhun e bartëm në një barkë të ndërtuar për e dërasash dhe goshtësh e cila lundronte në nsyë tanë, si shpërblim për atë nuhun, alejselam, I cili u mëhua Ne E kemi bërë atës i shenjë Por a ka kush që ja vëveshin? E sa i të mërshëm që të dënimim Pas para lajmërimeve të mija Vërtet Ne e kemi bërë kuranin të leht Për të kuptuar dhe kujtuar Pra ndaj A kanë do një që të marë këshil? Edhe fisi adë e quajti gënjështar të dërguarin ton. Por sajtë mërshëm që dënimim, pas para lejmërimeve të mija. Ne u dërguam atyre në një dit fatkeqe, një erë të stuhishme të pandër prerë, e cila i ndzirë të njerëzit si kur të ishin trungje të shkullur a hurmash. E sajtë mërshëm që dënimim, pas para lejmërimeve të mija. Vërtet, ne tëshkullë. E kemi bërë kuranin të leht për të kuptuar dhe kujtuar. Pra ndaj, a kanë do një që të marrë këshil? Edhe fisit Themud i përgënjështroj para lejmërimet tona. Ata Themud asit të thanë. Val, atë ndjekim një njëri nga mesi yn? Atë ere do të ishim vërtet në rrug të humbur dhe të shmendur. Val, vetëm ati mes nesh të i dërgohet shpalja? Jo. Ai është gënjeshtar mendje mall. Të dërguarit i u tha: Nesër do ta marrin vesh ata se kush është gënjeshtari mendje mall. Ne po u dërgojmë Deven për t'i sprovuar. Andaj ti osali, priti ata dhe bëhu i durueshëm. Dhe lajmëroi ata se ujë do të ndahet ndërmjet dyre e Deves, dhe çdo vakt do të shihet me rend por atë a thirën shokun e tyre, i cili e mori dhe e theri. E sajtë mërshëm që dënimi im, pas para lejmërimeve të mija. Ne dërguam bita një ullurim të vetme, e ata u bënë si sana e coptuar në pleme. Vërtet, ne e kemi bërë kuranin të lehtë për të kuptuar dhe kujtuar, pra ndaj, a ka ndonje që të marë këshilë? Edhe populli i Lutit nuk i besoi paralajmërimet. Ne derguam një stuhi gurësh mbi ta, duke hequr familjen e Lutit që e shpëtuam në Agim, fal mëshirën e Son. Ja kështu ne i shpërblejm ata që falenderojnë. Në fakt, Luti i paralajmëroi ata për fuqinë e dënimit ton, por ata i vënë dyshim paralajmërimet. Ata i kërkuan të adorzon të mjusafiret e ti, Por ne, u averbuam syt e u tham, Shionit dënimin tim, Tani që e dëgjuat para lejmërimin tim. Edhe të nesermen në mëngjez, Ata i goditit dënimi i përherëshëm. Shionit dënimin tim, Tani që e dëgjuat para lejmërimin tim. Vërtetë, Në e kemi bër Kur'anin të lehtë për tu kuptuar dhe kujtuar. Prandaj, a ka ndonjë që të marr këshillë? Edhe njerëzve të faraonit u patën ardhur para lajmërimet, por ata i mohuan të gjitha shenjat tona. Andaj ne i mërthyem ata ashtu siç dënoni i plot fuqishmë dhe i plot pushtetshmë. Vall, jo besimtarët tuaj Janë më të mirë se këta popuj të shkatëruar më parë, apo ju keni ndonjë pa prekshëmëri në libret e shpalur? Vërtet, thona ta, ne jemi grup i pa thyeshëm. Se shpeti do të thyhet grupi, dhe se cili prej tyre do t'jam baf, madje, ora e kjametit do t'e jet takimi i tyre, dhe ora do t'e jet më e t'mershme dhe më e idhët pa dyshim keqbërësit janë të humbur në këtë jetë dhe do të digjen në zjarr në jetën tjetër ditën e gjykimit ata do të tërhiqen me fytyrat e tyre në zjarr e do të u thuhet shihoni zjarrin e xehenemit vërtet neç do je e kemi krijuar me masë të paracaktuar ne urdhërojm vetëm një herë dhe vullneti yn për mbushet sa qële mbullësyt. Ne tashmë i kemi shkadoruar të njashmit me ju në mosbesim, pra ndaj, a ka ndonje që të marrë këshil? Qdo bë me tyre, është të shënuar në librat e engjeve që registrojnë veprat. Qdo gjë, e madhe aj vogël qoft, është të shënuar në le ujë i mahfullë. Vërtet, Besimtarët e devotshëm do të jenë në kopshtet e xhenetit ku rrjedhin lumej në kuvendin e së vërtetës në xhenet, tek një sundues i plot fuqishëm